почав нишком божеволіти. Скривленого його можна було побачити де-небудь у Ярузі з грудкою землі в кулаці. Він стискував пальці, ніби хотів видушити сік з грудки, або брав землю на зуб. Довго смакував, поки очі йому не заливали сльози. Вечорами він не дозволяв надії світити лампаду. Стояв перед вікном, заціпенівши, майже не дихаючи, і очі його в такі хвилини палали ненавистю, або навпаки, були повні якоїсь неземної ніжності. На людях, хто досі старанно тримав себе в руках, і про його недугу ніхто не здогадувався. Та якось він знемігся під час приступу, а коли спробував на ясний розум пригадати, що витворяв, пам'ять зрадила. Він жахливо мучився, Затужив за дитинством, його охопило почуття страшної втрати. І якось коли зрозумів, що уникнути безумства є тільки один шлях – заподіяти собі смерть, він тремтячими руками пригорнув до себе надію. Того дня, накопі намолоченою на податок пшениці, він зачав сина. І його відпустило. Загублений у міражі марних сподівань, дух життя знову завитав у його душі. То досі й заспокоївся, скріпився якимось потаємними думками, які беріг, як скнара, кривдний набуток. Надія була задоволена тим, що перестала відчувати в чоловікові чужого і не допитувалася, про що він мізкує. Та через рік у Сліпчуків скоїлося лихо. Докладно ніхто нічого не знав але здогадувалися, бо то досі й серед зими покинув Надію з малою дитиною і щез із села. А може отримана у спадок віку Надія викурила його з-під рідної стріхи? Тільки ночами, далеко обходячи повітові містечка і великі села, до Львова добивався півторатисячний загін солдатів. Два передостанні бої загін мав з німцями і махновцями, останні на збручі з поляками. Солдати були неймовірно змурені й брудні, мундири висіли на них лахміттям, затлі підошви прив'язувалися до них обмотками. У багатьох у голови були вкриті носовими хустинками. Але при солдатах була справна зброя. Кілометрів за 30 від збруча солдати зупинилися в лісі на постій, щоб поховати вбитих, яких забрали з поля бою і несли на руках. Тіла склали до однієї ями, насипали високу могилу. Потім старший виділив караульних і команду за продуктами, а коли вони зникли в лісі, дозволив спати. Це був сивий, згорблений і похмурий чоловік, він не носив відзнак і був зодягнений так само жалюгідно, як підлеглі, зате зброї не мав. Чи причиною цього була недолугість, чи взагалі не брав її до рук, годі сказати. І все таке, жодне його слово не залишалося без уваги. Старий ліг після всіх, постеливших під бік соснового галузя. Дивлячись на нього, коли він заснув, можна було подумати, що це труп, Груди не підіймалися, обличчя закам'яніло, навколо рота і під очима ніби хто припорошив дрібно розмеленим синім суглинком. Старий був високочолий, з круглими, залисинами, енергійної, але розважливої і поміркованої в оцінках людини. Видублене з негодами обличчя було дрібно посічене зморшками, мабуть, Почало старітися не на повітрі, а десь в кабінетних сутінках, в'яночі, від душевних змагань і переобтяжень. І руки старого були довгі, сухі, невінчені слідами чорної роботи. Галявину пражило сонце, диміла і годіла мушва. Солдати спали, мов, мертві, дожидаючи судного дня. Старий прокинувся. Тільки-но в лісі зашурхотіли кроки хлопців, які поверталися з провізією. Очі його дивилися чисто і спокійно. На мить він затримав їх на свіжому, насипові, перед галявиною, тоді звівся і рушив до солдатів. «Чи не трапився вам десь поблизу струмок?» – запитав він. «Ми бачили за лісом озера, як далеко». Задвоє гін, якщо йти просікою, будемо минати їх.